شایدی هی فی الحرب آلهو مبو عثمان عن سعدین اصلاح صرف سرنامک دی مسل بیانی یو سره دی بیانو نکی زب اپلانی جیحاد شامل شویم در رسول اللہ سراد زب اپلانی جیحاد که شامل شویم در رسول اللہ سراد لانی زید و سرازیر شویم لکه نېویل په کارې که په کم نهدي کمم څاح کاین سهاح دا اووی وې با نه کوو و اسناري یا کار را شي او یا دا په ساو په شورات کې راشي په زمونګ عمل ګډ به نه کو سهاح ودرې بایان کوو. وی ما دا رسول الله سره په بدر کې شمولیت وکړ ما دا رسول الله سره په احد کې شمولیت وکړ ما دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخه دا دومره ډونه قربانې وکړي دا بعض صحابه ووې خدا به د دیده پاروي چې دی خلکو ته شکر وکړي چې خلق له مطلب داره دا خبرې کوي چې د دیده لپاره چه خلکو لطالیم ورکه د خلکو شوکر او چه ده نو بیا با پیداته که وله گه جیجوزو ده جیز او که نه ده خپل فخرونه بیانه او خپل ریاکاری بیانه نو بیا لیا جیجوزو بابو من ده باب ده ده حاقی چه حدسا حد چه با په که بی مشاهده و حضر دو ده با پیل ذو رسول الله سره لانی جنگ کې ما شامل شم لانی جنگ شامل شم باب من حدثا دا باب د هغه چا چې هغه بیان کوي بیمشاهیده په خپل حاضرې د لو په حرب په کې آیا دا مکار د کدانې په کار وې له ابو عثمان دا خبره کړې حضرت حسرات ابو عثمان عن سعد بن سعدنا سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه دباوي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سره اوحت کې شامل شو نمات غشيرات دا رسول نه راوېستل اوراته وی وی فلم فداك ابي و امي ولا دا بيان بده کو او دا بیان بل دې دا پره کوشه دی خلکو د لغت ترتیب ملوشي حدثنا قتاده بن سعيد قال حدثنا حاتم محمد بن يوسف غنيس بن زيد قال ما ابي اكابرين صحابه او بددين انسان ساتو لیکن بعض خلکو دا عباره د عالم د ملګرو د شو د رجهت یدو د لپاره دا بعض خبرې کوي حضرتي صاحب و تلد حتمنا عبيد الابيد <سؤال> ذلان صاحب تو ابن عباد الله <سؤال> ز ما صحبتو کو مرغتيامي وکړه د حضرتي تل <سؤال> حسب <سؤال> سره د لحما جر صحابيه واشاره مباشرو ګریخه اوله صحابه او ګریخه رسول الله <سؤال> <سؤال> په یوزې د زیر زيره د جنت ورکړو زمอัลقریشومه دزل حایب و عبد الله سره د سلامي صحابت کړی لري و سادا او د حضرت صادق بن ابي وقاص سره ول ابن الاسود د حضرت مقداد ابن اسود سره د بل مخلص صحابي دي و الرحمن ابن عوف او د عبد الرحمن ابن عوف سره دا عشر مباشرو کې دي فما سمعت احدنا ما نري او ريد ددهس یو کسنه منهم بويكي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم چاغه بیان کو د رسول الله نه دا لا بيرا دغه دا یان مراد د بیان نه د میدان جنگ بیان یام مراد د بیان نه د رسول الله بیان دا لوی صحابن دی رسول الله نه حدیث نه بیان اش نه چمت په غلطی ارانیش زیاتی کمی پکې رانیش الا <سؤال> ان تسامتو لکن ما وریدل تلحطا ده حضرت تلحانا د غتلهمو بيدلانه یحدث عن يوم احد جاءه و بیان کو دا غروز د غزوه هودو چې په غزوه هود کې د قسه دغه سیمه در رسول الله سره قربانی اکرام. در حضراتی طالحیبن و بید الله پا قضی و حد که در تبراش اینشالله ویم جل که کی در کتاب المغازی در دیزان لدر قضاگان و بیان دی. حضراتی طالحیبن و بید الله د رسول الله را پاردالو. دال. چه سمرا در غشو گزارونه با او کلنیل. تو رو گزارونه با او دوانی برگیدل. باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية ده باب دي دا واجب وادي ده وتل ده الله قال اركي نفير معنا كوي وتل چيلانوش جهاد توزه نبيادر وقتي وتل باب وجوب النفير ده باب دي دا واجب وادي ده وتل ده الله قال اركي ودې دیني کافر په اسلامی ملک باندې عملو نو په جهد دا غوښته بیا میدان جنگ د هر سړي باندې واجب دی واجب وي وما ما او هاغه انداز چې واجب دی د جهاد د جهادنا الک صمره کول واجب دی او که جهاد نو مو کانوا نیت جهاد نشته دي هماندی حضور کې د دې چې ان الله کله جهاد لاښو زب په نو یو د دې چې د الله په لار کې چې اعلان وشي هم اعلان نو ته واجب دي او دا قران کې او که جهاد نیو نو د جهاد نیت او او بل, بل بیان د دیق الله کی چې الله قران میشت کوي مومنان انفيرو تاسو وزه الله پرار کی انفيرو وزه الله پرار کی جهاد تا خفافن پدا و پداس حال کی شتاس پکې او شقالا او پداس حال کی شتاس درانې کسپکی او کدرانې الله بناłki وزي سپک او درانه یا دامت له دې چې وڑا وسل د سره یا غټه د سره اوس دا سره نن سبا ټوپک دي بل اوس د سره نشته دی ته نو پټو پک نن شرط کار کیږي اوس چې شرط لا پک ما موکرا ونی اوسې قال اندرانه غټه وسل را کټیو د شینه د سره دی وځي د الله کې سپک او درانو یعنی وړا وسله اګه وسله یا مطلب دا دي سپک او درانو روغ او بیماران چې ساری روغي سپک او چې ارې بیمارې درونی دامجولي دامجولي سپک او درانا نو جوانان او پا زړق نو جوان گوارید سپکی خا نو جوانی چی سوک نو جوانا دا گوارید زان دا گوری. نو جوانی که اری او اندام دا بل اندام امداد کوي سری سپکی یو زور سری تاوی تم پاسا نو جوان تاوی تم پاسا اگا پا دیکو پاسی زور سری او پسونه له کدا باندې پاسي زګه اراندان د دا بلان نام مرګتیا کوي 80 پورشي بیا اراندان په بلان باندې جګوره کوي بوجي بیا نو ترانه اوس پک اوسه د الله په لار کې جهاد ته تا او تاسو جهادو کې د کافر سره به اموالیکم په خپل مالونو باندې مست له واخلې وان انفوسكم بخبل وذنوبان دي زانو نم حاضر کې مال حاضر کې ا في سبيل الله بلال الله کې ذلك لا جهاد خير لكم دا ډیر بهتر دی تاسو را ان كنتم تدمون كشرط اسبويده له بهوی jihad fi sabilillah jetaso le tarjih dar gi ye walay la sai waleta so kelal chneshta da kharsai da tawai chesh na balar shawal da tarfoqat milawi ya barakat ma ma tak mandave je dar thawai alaf la niz etrash la kharak milawi ya da tor na ba لوکانا کچره وی دا خبره چې دا تا تا تا داوت در کولیشی عرض وان دا سامان وی چر سامان وی چه لراشد کامی جاییی دی چی می خیسته پاکوان ملاوی که خیسته بنینا ملاوی و سفرن قاسدن قریب اندزده دا سلر مزل <مسؤال> نوی و سفرن قاسدن سفر وی در میانا نولت تبعو که دیو بیستاتا بداری کرده وی دا بوا يه الی قوله تردی قول قریش والله يعلم انهم لكاذبون الا علمد چی یقینا دا منافقان په د خبره خبر کې لکاذبون درو جن دی بیا یای ایه اللذین امنو ای مؤمنانو ما لکم سدیت اسودا اذا قیل لکم انفلوا کل شتاط امیلشی چی وسات اسود اللہ دا خپل وطن په سبيل الله د الله په لار کې جهاد لا دوچ تاسو ته تا د ویل شي اسا قلتم تاسو درانشه او ميلان اوکي ال الارض ثم کې تبيدا پس دوني بیا سديکي و هي وليه اخرات او خهنري ارادويتم ايا تاسو رضايي خوشاله بلحیاتی دنیا پجونده دنیا منل اخرتی په بدله د کی د اخر اخرت په بدله کې تاسو په دنیا خوشاله یی خود هم په خیر فما متاع الحیاتی دنیا نه دي سامان د جونده دنیا فل اخرتی په مقابل د اخرت کی الا قلیل مگر لګی انداز هم لګدا او وهم لګی هه اسبادی کی دا خنره په بل را د زیارت مخ مو برسماني مونږه سبق کیو وی چې مسلمانانو د الله پلار کې اوسه کنه او شمیه سباتن نو سبات التمنګه معنا کړي وا وړي وړي او شمیه په یوس وي او اوځي کار کاونی شي اني بیا باسن راز يللا او تا دانو ما دا عبدل ان بیا باسن абаوي فان في روس وباتين تاسو اوزه وړي وړي ډالي بيالي بيالي ډالي يو مشرق توزه بلا مغرب توزه بلا بلبلو بلبل بلاو کدي کې فروا ماناي کي سرايا دستي سرايا دغه ته وي خ فوجي خلک فوجي مُتَفَرِّقِينَ بَيَال بَيَال یو دستایو ترپه بیره دستونه ترپه غریته شوی او غنينو په یو سه وي وقالو ویږي چې دا صباحت نه دی جما واړه واړه دا جما مفرد د دې عزیز صحبتون وړوکی جماعت د سوې واحد الصباطي ا ای واحد او مفرد د سبات چه دی ا وسره دی مفرد شو جمع صوبات شو حد د سنغم قال قال احد د سن سفیان قال احد ان النبی صلی الله علیه و یقیناً دا اللہ پیغمبر خالا غوی یوم الفتحی پا رز دا فتحی دا مکه ای که پا تم کال دا هجرت دا رمزان پا میاشکی مکه فتحا شوا دا دین مخ که مکه دا دا کافر و وطن و داری کفرو او د مکه نه نا هجرت دا فرزو دا کریما با دی ویلیم که خوشکمی پوری و هجرت نو کری 나가 کایما استا موثبر نه ول الله فنيس وشي مکه فدا شوا نو رسول الله الهجرت نشته د هجرت د مکینه دغه ته مو سره وايي لا هجرت نشته د هجرت د مکینه بعد الفتح فصد فتح د مکینه خير سرش مکه فدا شوا مکه اسلامي وطن اوګرځي چې اسلامي وطن اوګرځي ده بس او هجرت پات شو یو د نور وطن نه هجرت دین او مال سي برقرار دي او د مکی خلکو هجرت ختم شو خو jihad کوي او کله jihad مقننه د یک کوي چې خیر سره کله مقرره لکنه نده غوا کوم او اکثر د دې د نیت غوا دا دي چې اسباب ورته یارو یسمه در رسول الله زمانه که اسباب دو خیسته اصده وله ساته لده و چنم ورکه و گیام ورکه لکسه چلده بده به جهاد کن ولکن لازم دی فتح سو بانده جهاد او که جهاد موکنه و نوانیتون او نیت ده جهاد چلده که با ویچ خیر سر جهاد ده بزو ویزستون کله چې تاسو نه مو طالب وو شي د وتهلو د الله په دا له وشی تاسو نه د تاسو وزي دا پهلم سره سرنامګ دی با بول دا باب دی د کافر ياب تولل المسلمان جاء با قتل كي مسلمان او سم ما يسلم او بیا دغه کافر چې د اسلام روري خوفا یصدد او دغه حالت درشي با د او پس دا دین دين دارش نو د سرابس کی وي ويقتل ايادي وقتل ولي شکن یو کافر جهاد دې فجئات کې کافر راپهسد مسلمان شهید کو چه مسلمان شهید کو تابا نه کافر را دې مسلمان شو او دغه څخه عادت در شو لا کوم ستا په لږه نه ته سره واسه کوي بس, بس شو او کنه دې و تاسو قتل دې نه تاسو ته بیا مې وښایو چې داخدا شو هر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله بیان دازي خوشحالي ښکار کوي هغه دوه خلکو ته چې یو قاتل او بل مقتولي په یو سړی اولګي مسلمان پاتل کی د شي زبا د قاتل شری د مسلمان او باب الجہاد کیم دغه بیا دغه شيچ او دی اللہ پیش بدون الله کې دومره وحال او دومره راځي لکه تاسو ته یو سړی را مخې شو نو بابل بابن الکافرو کافر یفتل المسلم غره پاسي او په میدان کې قتل کې مسلمان چی مسلمان قتل کی بیا اللہ پا دے کافر فاند فزلو کی او سم و دا قاتل کافر بیا اسلام رولی او فا او بحالا دروشی بیل کل نیک او دیندار با دو پست دینا نور سچ الوکی گی ویقتلو دی با قتلولی شکنه نماري بلقي في <تصفيق> السلام لك رأخوذ حديثنا دامالهي بيجي قتل بطلشنا. تأسوهي لإسلام أغاك مختصي شوي بيغاتولي ختم. حضر صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا مالكون غن أبي سنادي غنين أغراجي غن أبي حريضي الله عنه. حضرت أبو حريوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقين أن الله رسوله قال أغو فرمي يزهق الله خان دي الله خان مراد خاندان اصل رضا او خستہ توجه کول يزهق الله خان دي الله يني راضا يالا توجه کوي الله الى رجلين دو صلوتان باخامت بالله تعالى دو صلو ندي رضا او آویتا باد رحم پتواجوصر بودی کم دوسری یقتلو آهدوهما چقدر کی یو دلی ال یو قاتلی بل مقتلی دا قاتل ما اللہ جنت د داخل کی او دا مقتلو ما جنت د د داخل یا لات بیان دازیر دایی سنگ دا یو کس جنگیږي په سبيل الله پهلار د الله کې دا منځنۍ کوه تندره دا د الله پهلار کې جنگیږي سره دی دا مسواک را پاسه دا ودي قتل کو په ميدانې جنگي منځنۍ کوه شهید شو دا به جنت نزی سوابه دا مسواک را پاسه دا, دا کافر او اغم مسلمان شو او په بل jihad کې دی شو شهید شو نو را شهیدانی الله وتا کی اندازې دغه خوشحالي چې دان جنت ته ځو دان جنت ته ځی خ یو قاتل دا یو کس جنگیږي فی سبيل الله په دا د الله هی نشی جنگیږي جنگیږي نو قتل شي لا مشاهد ومیدان جنگ قتل شي سُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ بِعَدْ رُجُوكِ اللَّهُ لَا اِلَّا رُجُوكِ عَلَى الْقَاتِلِ فَقَاتِلُ قَاتِلُ مَنْدِيَا لَا رُجُوكِ اللَّهُ وَلَا تُفِقْدِ إِمَانُ وَرْكِ آغا قَاتِلِ كَافِر مُسَلْمَانِ شِيُسْتَتَرُسْتُرَشِ نُو فَبَلْ جَنْكِي فَيُسْتَشْهَدُو نُو آغا شَيْدِ شِي او د واره په خوشحاله خوشحاله جنت رواني الله د بينا لري رسي درې پښتو وګوره کنه ما دې غ خلاص شو او کافر دي مسلمان قاتل کو هکې بیا دی ایمان ورو نو دی په دې کو مجرم نریشه له هیڅی چې تا سړی وځي دی نه چې د خپل حالات درست کو دې شهید شو يا نور هلا دي شيچي ويني نور ام هل درس کلب بداو تما شو حد مثلا خمدي وقاله قدسن قال قدسن زهري وقاله امن يغم بسط ابن قال بهريدا قال ابو هريره وي اته رسول الله صلى الله عليه وسلم زرا لم رسول الله قام ابو هريره واكيا بهاني او امکال لحجرت تی دا دید اخبال قوم نراغی او رسول الله سرمیلاو شو پا خیبر کی او پا دسی وقتی و سرمیلاو شو چې خیبر فتح شوی و خا خیبر فتح و غنیمتو نراغون شوی زرالم رسول الله تا و هو بخیبر او رسول الله شوی پا خیبر کیو خیبر غزال تنی و پا وقالا واترالم بادما استتهوها فاستغنا جابي فتح خيبر خيبر فتح شهري غنیمتون را غون شوي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنیمتون په مجاهدين باندې تقسيم ايو لذلت لوكصرال الي ابو هريره دي راغي وطن مسلمان شو أو يوجه دي اباني سعيد وتوي اباني بن سعيد دا دا, دا نجد علاكين دا دي رياض علاكين راغي يووي حضرت ما لم فغنمت كي سراكا أغبلوي ما لم وقال قلت يا رسول الله ابو هريره ما ورتوي اعد الله رسولا اسهم لي يساراكا ما تا وغنيمت ذا زيرشم ما تا يساراكا فبعد بعض بني سعيد بن العاص نوبي بعض اولاد سيدنا بن العاص دا سعید ابن العاص دا په پله مسلمان نو او دا د سوی چې دی ابان نامه دا دا په غزوه هود کې شدی په غزوه هود کې د کافرو سره او چې د کافرو سره دا د پلار باندې یو لوی صحابي حضرت نعمان ابن مالک ورتوي اباشیچیو دی ابان ابن سعید په میدان د اوهوت کې نوښیت کړو د اسو وتوی نومان ابن مالک له شیټ کړو بیا کې دا کې دا چې سوله يهودي بیا وشوه واشpkgم قال نو رسول الله مدینه ته بیا شوي خلا د خیبر غزان نو وشوي دې دی راډیو مسلمان شو حضرت ابان ابان چې مسلمان شو خیبر ته لا تیاری نه کیدو رسول الله دې د سکار د پاره نه جدال کی توړي غ نجات دی ریاست بلو چې تلار شلا کارو کان دې لاړ نشته دې وخت بیا دغه نه پس چې دې مسلمانان ته تیاری او کلاړ خیبر خېبر فطا شو چې خېبر شو دا دا عمراني اباني بن سعيد ابو هريره عمراني نو ابو هريره ما ورته وایي چې حسرات مالمی سراکا نو اوه بازه اولاد د حضرت بازه اولاد د سعيد بن العاص چې داغه دا ابان لا تسهم له رسول الله کوي چې ما ورکا ولدا یا رسول الله ای دا الله پیغمبر دی خو صاحب جان کې شامل شوه نه دی د نيسمار خاصه وای چې ګل احترام دی دا دا ګف سر لګو چې وې دل ما ورکوي ساده کدي کې شامل نو, نو حضرت ته خو په کې شامل نه کېنه ته غواړي لا توسیم له او باو حضرت هسامه ورکوه ابو حريرت ای آ رسول اللہ ای رسولن یاد اللہ رسولن ابو حريرت چه دا خبر ای وطا اکلا ابو حريرت پا بوساشو وی مرا که نا تا آغا سری چه پاوت که دی پلانی شید کرده او نن رازی تا دا آغا کې خبری که ابو حريرت ملا دا پی غور ورکو اقال ابو هريرا، نابو هريرا وی رسول الله تجی حضرت، هزا قاتلو ابن قوقل، دا ابان دا قاتل ده ابن قوقل، دا یو صحابی ده نوامان ابن، مالک ابن سالبه، دا د نکوت تبخل کو قوقل وی، دا قوقل زویچ ده نو ده شهید کرده، نومان ابن مالک ابن سالبه دا لوی شان ولی صحابی و پوهود کده شید کرده حضرت دا قاتل لی دا غلوی صحابیش آغا ابن قوقل لی دا یو تا پیغور ورکو که پیغور ورکو نو آبان ابن سعید را پاسیت او دا تا جواب ورکوی وې دا پلان غر غره پښور را کوښوي د دلته ومن باندې اډرونه کوي شو ورکاو مو ورکاو <تصفح> هغه خپل قومي دې دا غوته د پلانې دبر دبر مشوره کوښوي د بوهر او دلته مم سره دا اډرونه کوي رسول الله ته وي چې دل ورکاو دله مو ورکاو فادم سيد ابن العاص نو ز دې سائید ابن لاس جګه باندې سوي وعجبن اتاجو براشا وحجبن اتاجو لوابر وبر دا یو سمګري سناور دی د دې پښو پشانتري هده پښو نه لګونې ولوږي نه خودو د بریتون اولدار سجګه مونږه کې تاسو وګورئ نو د پښو پښانت نور بلنه د پیشو پښانت لري او د بریتون ورسې د پیشو پښانت او باور نه باور یو څنګه ریسه ناوري وړي ورول او د پښو نه پښانت د خلک پښونه وړو لا وابر نه وابر هغه د اقره پښو دا دنه اگره خوشوي علینا پمنګ من قدوم زان دا غسر د زان زان دا بو غره رسې قوم نه دی دوس کبیدا د دوس په لاکه یو غردي دا غ غر نامه نامد زان او قدوم د غته وی د غره پاس کی سو کوي د زان د غره د سوکې نه نن دا شورا غلی دا غرفی شور دا خبری کهی دا غخی ابو حریره وعجبا وداجبا لوبرون آغا دا غرف زناور تدل دا آغا را کشبه من قدوم زعن دا غصر دا زعن غرن او ینعا علیه عیب لگایی پا ما قتل رجل مسلمن دا قتلول دا یوسری مسلمان ما باننن عیب لگایی ما لپی غور را کئی چه تاپ او حد که چه حضرت نومان قتل کردی نو چه قتل میکنو سه چلو شو اکرمه الله اللادت ایزت ورکا علا یدی زما پلا سنو گوره ما قتل کرد نو الله د ته عزت ورک شو غان او گزینه قتل کریم نو تواه ما په جهنم مزيو وري کافر شپه ميداني جنگ کې واري شي او شو لدا يوسريلي يا الله د ته عزت ورک علا يديه زما په لاس نومه قتل کوه شهيد شو او گزینه قتل کریم نو زبال زيل ما ولم يوهنني او الا زماء ززلیل نقرم على یده هده بناسو قدر نه کرمی نزبا کافر مروم زلیل بوم قال راوی وی چی فلا عدری زنبوی گما دا راوی وی نا صوب دی نا عمبسادی کنا زنبوی گما چه اصاهم له چه رسول الله ابو حريرت ایسا ورکڑا او لم يسهم له یعوت ایسا ورنکڑا اس اقبل او دانشتا چه ابو حريرتا یا ابانت ایسا رسول الله ورکڑا کورنکڑا حال سفیان سفیان وی وحدسنیه سعیدیو او د دې حدیث بیان کړی دی ما تخپل پر استاد او دا سعید روایت کوي ان جدې دا بل سند دې د خپل لیکنه علوی ګورېره تاسو چې دا سعید باقي سووب دی, دی. نو قال ابو عبد الله بخاری وای چې اس سعیدو دا سعید چې د سفیان اسناد دی هوا عمر بنو یحی بن سعید بن عمر بن سعید بن العاص دادا ساری دی هو ابو حریرہ آم امام بخاری دا ثابت اکران امام بخاری چی ابو حریرہ سے شو حضرت عبان خیبر تازر شو فو فتح شبی وو باد الفتح دی حاضر شو چې حاضر شو رسول الله او عیسی ور مګر د څه معلومیږي چې عیسی ور ستا شو حشوی په دې تیټیږي غری امامي بخاري درز ور کوي حضرت امام سیطا باغی تراس کوي نا په خخره په شاورو کې دغه کوي اسره کې د امام سيدام اسلکه دي چې جان غشي دی او د جان په اسره غنیمت نه تقسیم شوي او یو مسلمان راغي د امداد د مسلمانانو لپاره د لبا په خبر کړي امام ابو حایوی ابو غوري راغلي رسول <سؤال> الله ته خبر ورکړا ورینکړه ابا ان راغي رسول الله وتبارك ورکه نو احناف او تاسو څنګه وايي چې جام شو فتح اميله شو د فتح نه پس بل سړی اځو شو ولاته قسم نه شي نو دلب برخه ورکه دې من غرتوایي امامي بخاري ډیره لویه هستي او زمم د خبره تسین نه هرکې دیم هم څه هم نه جب سر سړې راغې اور او بارخوا ورکه نا امام سیوی چې بارخوا ورکه هو پدې شرط چې جی تاسو جهاد ته تا تیاری کوئ دا سړین د سویلګیار یو جهاد ته تیاری کړي جهاد ته تیاری کیږي دا سړین د سره تیاری کوي دا تیاری کوي کوي امام وویل دا س ضروري کار ده په دغه جهاد لمزه ته لارښوڼه کارنه او دې پلانی کارنه نو د قواخې کدي جهاد کې شامل لوي قوم دره بدغه ور کوي خدا په کم شرط چې د تیارې وخت دی ازه او بیا امام ورته وای چې ته مزه ته لارښوڼه لانی کارنه لکه دا, دا بدر غزاله رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تیاری حضرت عثمانن تیاری کو کی روان شو د حضرت عثمان سے خزانہ رسول الله لروہ آخرا خط د مرگ <متحدث> پہ و رسول الله و تویت نہ لگا مزہ یہ تمزہ بدر تمزہ تھد دی ایکور والے لگا رسول اللہ لاڑ چې کله جهاد وشو په jihad کې رسول موږ له دا خبر ورکړه یا یو تاسو زبراش یو د وکاسې رسول دا ورته تاسو سره jihad د مځه تاسو داړ شه د کافيري حالات معلوم کې نو دی نه له افيري معلومو ده لپاره او د جهاد وشو د جهاد نه پس بيرا له رسول لا و ته ورکړه نو موږ وایو چې وروستو یو سړی راشي اگر باور خی خوبه دې شرطه چې د تیاری وخت دم تیاری کولا او بیا امام لګی دې حاکم او داغه په اډر باندې دی بل کارند لا دا دغه jihad تل انړنو اگر رغدي اوس ابو هرره رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تیاری وخت او آبان شي اگر تیر د رسول الله علیه وسلم خو ما وخت د خیبر ته پردغه نه کړه تیاری نه کړه بابو من اختار الغز و علص و بلا سرنامه دیخ ناباب دی ده هاگی چه چه غاق ورا که غزا پرو جه نفلی روجی ننیسی ویزه جهاد کنه بیا با کمزورشم نو دی جهاد لطرجی ورکی پرو جه بانده معلومی که ده خورا چې نفل روزي نه ولم دېرلوې اجر او ثواب دري او د دی. دې نسياب اجر او ثواب د جهاد دی ما دا دا وی دان دغلي د روزي نني سي نفل ولې نني سي ال ته جهادونه وی که څو روزي ني سمانو بیا کم زوري کې کم د جهاد لپاره نفل روزي نني ول دا چیست من اختاره له سو چې غواړی واره کله چې حد اجازه مې پر مراد د ورځې نه سړي نه پیری ورځې نه نيسي چې بیا زه کمزورې کېم د ګور خبره ده حدثنا ادم قال قدثن شعبتون قال قدثن صابيد البناني سمعه تو انس بن حضرت صابيد وي سمعه تو انس بن مالكن ما وارد لنحذم انس بن مالكن لو هشان ولا صحابي در رسول الله خاص حالم دي قال دي وي كان ابو طلحه او ابو طلحه سيد بن صحه كانه مره د ابو طلحه د حضرت یونس هم ورشي شو به ابو طلحه سره نکاح شوه له شان ولا صحابي او حضرت ابو طلحه د رسول الله په زمانہ با مسلسل دی جهادونه د دې وجهانات د بنفیر او جینې نیولې لا يسومو د بنفیر او جینې نیولې علي اهل النبي صلى الله عليه وسلم په زمانه د په ور سلام کې اولي من اجل غزوې د وجه د غزان چې دې به ارواح کې دغو په غزا کې شاملو او د په دایی تاسو روجینې سن بیا په غزا کې کوم شم وګوري نفل روحې پر خيري د ساده وجه نه په خېدي د jihad په لم صلی الله علیه وسلم کله چې وفات شو رسول الله د دنیا نه لا نباځ بیا د روحونه فليو له زور ورکو چې الحمدلله jihadونه مم له روګړو او سراشه چې دارا دا د وجوده دا کمین پورکم نو نفل روحې اونې یوزای کی بلتراشی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پس سلوی ښکاله دی ژوند دی او په دا سلبه تو کاله کې مسلسل دروچيني وله نیوالې نیوالې نیوالې یو بل د دختر روزي د اختر او د وړو کې اختر چې اروجی په کینې نیول په کار دا به نن یې نور به مسلسل یی او کله نه کاله زشه با ډیر باید jihad کنه ته چې اسلام غالب شو تاره نه hablando بیا تcade ر bio foothido constitutional 열هى Flight number 1 top 25en songs and story more第一 verse 16 and story��ites of a decarab she will again comment through the misticus United прирora. dieクول time for him but she will again then now until he lived to the notes of the devil that Jesusと were found, او ازها یادغاټ احتر چې کومې وسې دي په دې برسې به روي جنہ وا تعالی په ټول کاله رويږي ولځ یزدی بین زره زروجی منیسه ها یو دا واره یو د پیلاروس ویمه هر او بل چې دي دغټ اختر سلو رزي دغټ اختر اوله دویمه دریمه او سلورمه چې په یمې تشریک کی راځي دا باندې بابو شهادتی دا باب دی دا شهادت دا یو باب دی از شهادت و سبعونه شهادت چه دی دا اوه کسمه دی سیوال قتل بغیر دا قتلینا یو خدا مشهور شهادت دی چه غد الله پلار کساری قتل چه دا خود دا دنیا شهادت دی او د اخیرات دی یوسو کیس ما هوا کیس منور شهادت دی چې هغه د دنیا شهادت نه دی خو اجر او ثواب الله دې شهید ور کوي مده یوسفر دا وو دا نه فید نور نه کوي خان تاسو چې حدیثونه راغون کی نو څه تقریبا سلیخ کیس مودارسی تا چې سلیخ کیس مخالک دا ایصابیږي پدغه کې په شيډانو کې ډیر لیکي تابا ګور یاخ چه اش شهادتو بیاو پیرازو شهادت چه دی سابانا دو بکی سمده سوال قتل بغیر دا قتلنا ناقا قتل و سر روال اینو بیاقون سوشو اتا دی سابان تا بگوره خدد زندلله ابن یوسف عقال اخبان مالکن غن سمین غنبی سالخن غنبی حلید وزی اللہ غنحو ابو گوره روائی ان رسول الله صلی اللہ عليه وسلم یقینند اللہ رسول قاد اغوی الشہداء او شہیدان چی دی خمسطون دا پینزک قسمدي دی شہیدانا دا پینزک اسم دی کم کم المطعون توعون پا بیماره مری طاعون وباشتا سوتوی وباء د امختیران شو د کرونا چې وبوتابي د امضي وباء کې راځي طاعون یو بیماری وی دا هوا خراب شي چې هوا خراب شي بس خلق د لکی جمری د حضرت عمر صاحب په زمانه کې په زربونو اسلامی فوج شه په شان باندې دا وباء راغلي وبښیدل شو نو ال متعون یو اغصری کی هغه پتوونه بیماري باندې د وباب بیماري با باندې دغش مرش دا د کرونا بیماري د سخت د د پم سخت اوباب تاسو د لږ سختې بیماري او بل هغه سړی چې د ګیړې په بیماري باندې مرشي د ګیړې په بیماري مثلا درد راش ګلومې او دستون ورطای پیو لگی، او دیتی دامرش، دامرشی دانو کشو. مطعون، مبتون، والغرب، او بل ها غصر این چاقا پو بوکی ویا او بوکی اردوب شو. او دریشو وصاهم <تصفيق> هدم، هدم دقتوی رمجی دل، راروانی او خاوان دا, دا رنگ ایدو. سره کوتاک ناستی و کوتا پیر او برزیده. لاند پاکی گیر شو. دا دیوال خواتا ناستی و دیوال پیر رنگ شو رامات رو دا دیوال لاند گیر شو. دم دلگره. شاید دی. ایدی شی. شی زای کسیدن و شی دم پا شي. دیکیر شی. دم شید. نو متعونا. چه ده توان په بیماره ملی مابتون چه ده گرده په بیماره ملی والغرقو او بل آغا صدی چه اغا خوبو که غرقشی دره و الهدم او بل صاحبا اغا خاون درنگیدو چه باگا پوتر اغرزیگی دیوال پی را اغرزیگی دلنا کل ده غرن پی تیگر او اغرزیگی ملش و فی سبیل الله او شهید د الله پدارتي سرنامې د ګوره او دیسه ته وګوره سرنامکه در تسويليو وو د قطال في سبيل الله نه بغیر بغیر جټي ګوره او ودي ودل تاسو باندې کومه ده وي اه سلام ینځلیک سره سلو دिकांनी بس دقات فی سلو حدیث برابر نه اعداوی غیر د او تا چې حدیث بایان کڼو سره د قتل نه په ځای بیان کړ چې قتل ته واسي نه هو ني شو کنه نو یو کسم د دلیل له مطابق د مداصر نه نو ما کم خلک چې د بوخاري قاعده باندې ګوي ګنه دي څه مشکلات نشته اصل کې د نه دي نه کلی کيده د هودی پدیشره اشاره کوي بل حدیث ته په بل حدیث کې و راځي او هغه حدیث دې ځکه نه ذکر کوي چې هغه د په شرطونو برابرو نه نو هغه نه ذکر کوي ورنه بل حدیث کې صفه و راځي نو دا بيزي چې وي پدیشره هغه وو حدیثونه ولاته شو نو متخدا شو چې سرور دا شو متعونه مبتون، او بل شده، غرق شو او صاحبالا، هدم شده، سلور دان. نو درې پاکار دی چه و سر نور یوزه کنو دقا بجوشی، اوه، نو آقا یو ده صاحبالجمب، یو رویت کرازی، صاحبالجمب دا یو بیماری دا ده ارخ که ترخلاند دلتا دا یو دانه رو خیشی، زهریلا، دم یو بیماری ده. لاغی نمر شی. اگه دسته وی صاحب ورم جمع دام شیده. بل دیام پده غراوید کرا زی والحریقو پاور که او سزی. خدای دینه کی کوتا وروادی. زن اخواران ریرورانی لاره که او سزی. پا لاره که دیر شی. والحریق اگه سره چاگه پاور بانی او سزی. دا پا سو سلام اور ادو پخ شو او یو هغه مردا ګیره در غره هغه خزانه محترمه چې با اولادک یو عمرش فولا او په اولاد ولرږی کیس کې دام رشي ندا سدي دا نشو شو کوشو نوما وی دی هغه روایت ته اشاره کوي کم کې د غراسی او هغه روایت دغه شرایطو برابر نه وینو ځکه کوي نه یو پکې څه شو بل پکې څه شو حریق سوجيت او بل هغه خزه چې هغه مرشي ول والمراه تموت في جمع جمعها هغه خزه چې هغه وفات شي په خپل ولادت کې ولادت نه شي خدثنا بشره بن محمدي قال الاحمد بن الله قال الاحمد بن غازي بن حفصه السيرين عن انس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله وي اروعون ا وباء جاء وصاريت امرشي شهاده لا شهادت لكل مسلم دار مسلم اغه دینداري اغه غيري دینداري او چې پدې داغه موږ د قیامت د ټول ځای ما او والله ولا مقام او درجه د شاوور کې د شهادت